Кілька возів, навантажених сіляким добром, дісталися переслідувачем. Іншу групу київської шляхти настигли козаки Максима Кривоноса поблизу Макарова. До їхніх рук потрапило теж немало добра, награбованого шляхтою. — Відпусти, батько, на кілька днів, — попросив Кривоноса Трохім'яценко. — Рідні місця ж, усіх визволяємо від шляхти, а тут хто з нас, що робиться? Може, після весни, коли земляки мої вчинили, були напад на Лобачівщину, карателі всіх винищили? Бере сотню і вирушай, — відповів Кривоніс. Тільки не з однієї Ясногородки жени шляхту, а з усіх навколишніх сіл пройди по Ірпіння від Білогородки до Фастова і розшукуй нас у Макарові. Яценко навідався насамперед у Бузову. Біля двору коваля Овдія козаки зупинилися. Трохим викликав господаря. «Трохим?» – здивувався той. «Якими вітрами!» Побачивши позаду товариша козаків, він аж за голову взявся. «Ти з козаками? А з ким же? Це ж наша ясногородська сотня. Хіба не чув? Ми ж ще весною майнули на січ». «Вся молод'я з Тогородки, Довгооброду, Бугушівки, Мостища, Новосілок. А ви ж як?» «Та...» — почухався Авдій. Песляк з Варшави повернувся, Жовнірів привів. «Було тут, ох і було! Він і зараз у Лобочівщині. Не знаю, здається, до війська подався. А пані Песлякова господарює». Знову на панщину людей гонить. Чинь ж вимагає. Роботи з нами мучить. Управитель лютує ще більше, ніж лютував. Дихати не дають. Гаразд, будь здорово в дію, гукнув Трохим. Сотня за мною. Пані Песлякова, побачивши козаків і селян, що поспішали за ними через греблю, з дітьками і щелядю білою поношучи здоров'я своє, з великим небезпеченством, покинувши домовство і маятность рухомою, заледво до леса ушла. Повстанці покарали управителя, забрали все панське майно, гроші, зброю та худобу. Землякам, що зібралася, Яценко наказав, усе, що перед вами, нажите песляком коштом вашої праці. Це ваші мозолі, сльози, кров. Розділіть його порівну і спожити собі на користь». Розпустивши козаків по домівках, він дозволив їм переночувати разом зі своїми сім'ями, а вранці зверів збиратися на майдані біля церкви. Ледве зійшло сонце, козаки були в зборі, з ними прийшли дружини, матері, батьки, брати, сестри, сусіди, вся доросла людність з усіх трьох сіл. «Люди добрі!» Піднявся на церковній східці Яценко. Довго мигнули шию на Брозовського і Песляка. Напихали їх ненаситне черво. Та настав край панській сваволі. Запорозьке козацтво на чолі з батьком нашим, гетьманом Богданом Кмельницьким, почало нову війну проти наших одвічних ворогів. Козакам на поміч прийшли селяни. Під жовтими водами й корсунем магнати шляхта зазнали нещивного розгрому. Батько Богдан розіслав по всій Україні своїх полковників і сотників, щоб всюди підіймали народ проти панів, орендарів, лихварів, корчмарів. Всю лівобічну Україну звільнено від цього кодла. Від краю до краю прийшли ми Черкащину, Брацлавщину, Добиваємо ворогів на Київщині, всюди ми заводимо козацькі порядки, ділимо Україну на полки, полки на сотні. Є і в нас, чесна громада, своя сотня. Поки ми воюємо, обирайте собі поселок отаманів і козяйнуйте самі на себе. Відтепер ніхто, ні панщини, ні чиншу не знатиме, окрім стації на військо наше славне Запорозьке. З церкви вийшов батюшка, поблагословив сотника і козаків, побажав щастя і удачі. Протягло забемкали дзвони, рівними лавами проїжджали козаки мимо своїх матерів, коханих, мимо сусідів і друзів, що лишалися у селі, наказували їм берегти здобуту волю, не пускати назад вигнаних панів. З'ясногородки – Козаки дістались до Неграшів, а там і до Гнатівки. Звідти відтіль давнім шляхом, що він із Києва в Польщу, проскочили через Луку, Музичі, на Новосілки і Мостище. Сюди селяни знали про перші звитяги над польським панством і перестали працювати не тільки на шляхту, а й на всіх, хто досі збиткувався над ними. Навіть ченцям київських монастирів перестали коритися і господарювали самі на своїх нивах. У Новосілках, власності братславського воєводи Киселя, селяни з козаками розгромили панський маєток і забрали худобу, зброю, порох. Мостищинці зустріли визволителів хлібом і сіллю. Була саме обідня година. Селяни на вигоні змайстрували столи, нанесли всяких наїдків і почали чистувати гостей. З'явився старий, як світ, білий, мов вимочений у молодці кобзар. Заспівав. «Та немає лучше, та немає краще, як у нас на Україні, та немає ляха, та немає пана, та немає унії». «Прохмеля!» — Дідусю! — просила дівчата, і Кобзар співав про славні звитяги, здобуті під проводом Хмельницького. — Чи не той то хміль, що коло течин в'ється, гей той то Хмельницький, що з ляхами б'ється?